بسم الله الرحمن الرحیم چونکی د مرسل بحث لکدامنګ کړه دې چې د مرسل تعریف څه دې بیا به مرسل کی مرسل خفی او د مدلس ترمنزا منګه یو فرقوم ویلیو چې دا غی منس کې فرق څه دې د مرسل د بحث دا علم مکمل شي چې ورسره منګه مرسل د صحابي هم اوایو مرسل د صحابي ماناسدا هوما اخبار به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله مرسل د صحابي دیتوی دا هر اغه مرسل د هر اغه روایت دی چه خبر ورکی په او صحابی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول داغي خبر ورکی یعنی روایتو کی یا د پیغمبر فیل داغي روایتو کی یعنی خپلو شاگردانو ته دا رنګيغه چیغه روایت بیان یا د پیغمبر قول یا د پیغمبر فیل خو لیکن په خپل دغه صحابی دا روایت دا د پیغمبر نه نی اوریدله ولم يسمعه او يشاهده نی دا روایت پخپله اوریدله دے د پیغمبر نه او نی پیغمبر لیدله دے په غفیل قول وباندی نی د پیغمبر نه غقول پخپله اوریدله دے بنفسیه نی د پیغمبر اغفیل بنفسیه مشاهده کړي دي انه سوال راضی چیو صحابی دا څنګه چلې چنی دے خول او دلې پیغمبر او لوني مشاهده کړي دي نو مخکی ولاغ وجوهات ذکر کوي چې اما لشه سن سنه یا خود د عمر د کموالی د وجنا د کبالي صحابا غدي چې د پیغمبر لسلام د د وفات په وخت کې دا غي عمرونه زیات نه زیات لس کاله دولس کاله داسيو نو اغي د مکی دور غواکيات چرته لیدلې دي یا د مدینی د دورغه واقعیات په اغاز کې هغه چرته کدلې چې دغه عمر یا دو کال یا درې کال یا څلور کال نو ډېری خبرې دي ډېر احاديث چې هغه دوی په خپل نه د پیغمبر نه اورېدلې دي او ني پیغمبر لیدلې ده په هغه فیل باندې نو ام علی شغری یا یاد عمر د کموالد وجنا د صغیر سند وجنا یا او اسلامی تاخر یا دا د اسلام درستوالي د وجنا مطلب دا یو رستوي اسلام را وړي دي اوس ابو هرره رضی الله تعالی او بارک راضی چې د بالکل د مدینی په دور کې په اخره کې چرته د فتح مکی زره خو او اسلام را وړي دي یاد مطلب د مديني په دور کې په آغاز کې نه بلکې رستوي اسلام را وړي دي لکه د ابو هرره نه د روایاتو او خبرما روغ را نو اسشت کمس کم از کم دا سوارلس پینزلس کال د نبوت دا شروع شوې دي مکی دور دیار لس کاله د مدینی دور سلو پینز شپک کاله دا تیر شوې دی او دا غېنا بعد د اسلام راوړې دی, دی نو دا دومره روایت دای د نور صحابه نوریدلې نو ابو هرره په هر روایت کې دا نوې چې دا روایت ما دا د ابو بکر نوریدلې دا روایت ما ده عمر نوریدلې دا روایت ځکه چې دوی غا قدیم اسلام صحابه دي ابو هوورره خو ډارک د پیغمبر ن روای ته مورسل د صاحبي وي چې روایاتې اوورلی د د صاحبه نه نو آیا یو صاحبي چې دا سر رواییتته چې هغه د بل صاحبي نه ورلی او هغه ساببي هغه د منځه سااق کې نو دا خومونږ د مرس په تاریف کې لی یو تاببی چې هغه من بعد طبیغې چې د طبی نه بعد د راي دی نو هغه سااق چې هغې ته موررس وي نو هغه خو داغی منگ حکم ذکر کرده او چی ارا دا محدثین و پنیزبان دا دا مردود روایت تے زکدا منقطه روایت تے سند منقطه دے اس صحابی که کا داکارو کی نو دایات ساته دا دی حکم اغا مخکراروان دے او صحابی په هر روایت کې دا وینه چې دا روایت ما د ابو بکر ناوری دلی دامد دا عمر ناوری دلی دامد دا عثمان ناوری دلی دامد دا ابن مسود ناوری دلی دا کم چی اغا زاده اسلام والا خواه. نو یا د د عمر د کموالی د ووج نه یا د اسلام د روستاللی د ووج نه چې رو اسلام را وړی او غاببي یا دغ د د غببت د ووج نه اوس داغ په خپله ساحاب کرام و چې لازم من نه ده چې د پیغمبر سره هر سحاببي دغه به مجلس کې هر ټای نستدي پیغمبر یو خبره کړړی ده نو چې ساب راغلی دی نبیعه بل صحابی نا غریوایت د پیغمبر او ردی له داره کی د پیغمبر نه روایت کړي درمیان کی بیا صحابه کرام زکر چان آغی دلی دی دلی دی. او واسطین دی ذکر کړي چې د چا ناغي او ردی له دې ټیک شو ومن من هاذ او د دین نوع نه ینه د دې مرسل د صحابی د نوع نه احادیس ل صغار الصحابه کم چی اغا کم عمر صحابه دین او دغه احادیس هغه د دین نوع دی نداغی کعب ابن عباس لکه عبد ابن عباس عبد ابن زبیر و غیرهما او د پشان نور چکم صحابدی چاغی اسلام په دور کې پیدا شوی دی و غیره بار العمر کمو سنجید عبد الله ابن عباس قول منګه ذکر کړو و واقعیت او استاد ذکر کوي اکثرا چې نبی صلی الله علیه و سلم د وفات نه بعد هغه وی چرازه پیغمبر صحابه جون دی دی او چې مون دای په ور باندې وګرځو دا غی نه دا روایت کو به عملګری ستړي شو دا هغه حاصل کړ خنو اسد دی حکم سه دی نو حکم دابم ز تاسو ته دی کتابنا کی دیش تاسو سره تیسیرو مستلح الحديث ويم د سرا عباره البيان د زبید سره حکم و مرسل الصحابي د مرسل د صحابي حکم سه نو القول الصحيح المشهور پدی کی چکم صحیح قول دی او مشهور قول دی الذي قطع به الجمهور قطع به الجمهور دا هغه قول دی چې په دیوانی جمهور علماو فیصله کړی دا قطع به الجمهور جمهور علماو په دیوانی قطعي فیصله کړی دا چې هغه س ان صحيح مرسل د صحابي دا صحیح به محتج به او د دینه به دلیل نیول کیږي یعنی دا په دلیل کې کی پیش کیږي که او صحابی دا بل صحابی نموان لی پروانشتا زکا صحابتو العدول دی عادلان دی لئنن او اس یو وهم پکی دارات لیشی چه که دیشی دی صحابی دا روایت دا بل نه ننبل که چرت دی او تابعین او ردلی نو دی داوی چه لئنن روایت صحابتی عنی تابعین نادرتن زکا د صحابو روایت دا تابعینونا دا نادر دی دیکښو شازو نادر دی یعنی ک چرته یو روایت نیموی لیکن نادر بس هغه بلکل د ادم په درجه کې وی هغه نادر لمغ د سراډه لا اعتبار نه ورکو دیکښو او ک چرته مثلا دیو صحابی د تابعین چرته روایت کړي دی هم و اذا رو عنهم او کله چې دی روایت کېده دی تابعین نو بینوها د صاب باقایر د دا, دا تابی نو مخلي جر دااییت ما د فلان کتابی نهورتلی دی نو فضا لم ی هر کله چې دوی بیان نه دی کړړی د تاببی نوې نه دغ او دی ډک ویللی دي وقالو قال رسول الله او ډارک ویللیدي چې الله پیغمبر دې فرمالی دي نوفل اصلو نو اصل خبره دا ده چې ان هم سمیروه من صحاببي آخره نو اصل خبر دا دا چیر دوی دا روایت دی او بل صحابی نوری دلے او وحس فالصحابیی او دا آغا صحابی نم حضف کول دا غنم ناغ سل لا یدر دا نقصان نکی زکر صحابتو لعادلان دی تیک شوا کما تقدم لکسنکی په کتاب کی مخی تیر شوی دی او بل قول دا جکر دی چې چی قیلا یو قول پا کداز کردے چې ان مرسل الصحابیی کمرسل غیره فی الحکم سنجه دا غبل مرسل دا حکم دینه دا سید مرسل د صحابي حکم هم دی وهدا القول ضعيف و او دا قول ضعيف هم دی او مردود هم دی تښون دا دا مرسل د دا صحابي داغي حکم اغه دا دی زموږ میت د چن انشاء الله تاس